І сотні років, роздумував я. Взагалі, життя великого каменяра було повне трагічних подій та загадок. До таких належив і його похорон у Львові, під час якого з'явилася, мов примара, чорна завуальована постать і поклала у труну одну червону троянду. Як прийшла, так і зникла. Хто вона? Чи то була поява поетового кохання, із зів'ялого листя? Чи прощання з ним цілковито відданої дружини Хоружинської із шпиталю для психічно хворих? Чи якась інша жінка? Нерозгадана таємниця. Поза селом музей Франка. У просторому двоповерховому будинку виставлені деякі його рукописи, світлини і інші експонати. Побіля будинку стоять скульптури і таблиці визначних постатей, з якими Франко спілкувався. У Дрогобичі на центральній площі домінує пам'ятник Шевченкові проекту Івана Гончара. Я цей пам'ятник зараз поміняла б на пам'ятник Шевченкові у Львові. Той у Львові простяг руку до готелю для доларових туристів. Не мов по милостиню, а спиною обернувся до пам'ятника Іванові Пюткові, якому Шевченко присвятив один свій вірш. Критично висловилась наша провідниця Галя. А цей у Дрогобичі має статично імпозантний. У Грушеві після появи Матері Божої село і церква стали уславлені. В долині на місці появи збудовано дерев'яну церкву, всередині котрої викопано криницю. Приїжджають люди і туристи на відпустку чи щоб помолитись напитись цілющої води. Приїжджали науковці навіть з Москви і не могли більше нічого сказати, як «Я бачив матір Божу», розповідають самовпевнено жителі села. А народ? Які настрої народу? Чи багато змінилося за рік? Народ ніби чекає на когось, на провідника Спасителя, що вивів його, як Мойсей Ізраїльтян, з пустині до обіцяної землі. Але навіть Мойсеєві Треба було 40 років. Як кажуть політологи, для того треба було, щоб за 40 років вимерло старе покоління з нереальними сподіваннями. А наш народ хоче дива, щоб все зло зникло, а добро прийшло за два роки. Може, ці сподівання і заголосно, і забагато обіцяли демократи під час референдуму. Жити буде краще. І президент, котрий підкреслює, що ми будуємо правову державу. А це ніби навпаки. Зло само не зникне, бо така людська природа. Мафії і злочин агресивно заповнюють всі вакууми суспільства. Воно має добру практику більшовицького партократизму. Голова Верховної Ради Іван Плющ дав знаменитий аналіз ситуації у промові на святковому відзначенні річниці самостійності з якої варто бодай дещо зацитувати. Він, між іншим, говорив, «Український народ, як рівний серед рівних, увійшов у світову спільноту. Водночас потрібно сказати, що багатьом громадянам України стало жити важче. Владні структури і політичні сили замість конструктивної співпраці часто займалися безплідним протистоянням, з'ясуванням власних взаємовідносин. Не було розроблено перспективної моделі національної економіки, зорієнтованої на задоволення потреб людини, а головне – дієвого механізму її реалізації. До речі, в Україні в 1970 році видобувалося близько 14 мільйонів тонн нафти, а споживалося нафтопродуктів 28 мільйонів тонн газу, 61 мільярд кубометрів, а споживалось 49. Сьогодні ж ми чуємо від керівників усіх рівнів і від уряду, що потрібно майже 50 мільйонів тонн нафти і близько 100 мільярдів кубічних метрів газу на рік. Це наслідок затратної валової економіки. Як тут не згадати письменника-гумориста Євгена Дударя, який, вісміюючи наш потяг до гігантоманії, Говорив, що і металу ми виплавляємо більше, ніж кільканадцять великих держав разом узятих, і літак у нас найбільший, і поїзд довший, і лопухи, правда, у нас найбільші, бува, двох метрів сягають. Водночас слід прямо визнати, що Україна ще не має цілосності і досить ефективної влади, яка б найбільшою мірою відповідала конкретно історичним умовам і традиціям нашого народу. А що є? Є конгломерат з напівзруйнованого власного минулого і елементів чужого досвіду, запозиченого часто без достатньої аналогії і осмислення. На сьогодні в Україні існує 27 партій різної спрямованості. Більшість з них нечисленна, не має серйозного впливу на політичне життя України і закликає. А тому кожен із нас Державні діячі, лідери політичних партій, громадських об'єднань, політики всіх рангів, усі громадяни України мають усвідомити особисту відповідальність за свої дії і долю України. Щоб його тільки послухали. І він сам себе. Вся надія на молодь, вона сповнена ідеалізму, часто чується серед інтелігенції. Молодь. «Це спізнена я-генерація, це для мене, як було в часи добробуту на Заході», – завважує Богдан. Я їм повторюю слова президента Кеннеді. «Не питайся, що держава може зробити для тебе, а скажи, що ти можеш зробити для своєї держави». Моя племінниця переконана, що теперішня молодь вже зіпсована самою системою. «Бо як молодь сприйме те...» Що вчителька, що недавно твердила, що Бога нема і не дозволяла своїм учням іти до церкви, а сьогодні вона співає в церковному хорі і заохочує дітей до церкви. Здається, Україні треба буде принаймні 40 років, як Мойсеєві.